Vet du om man skulle kunna säga förstärka upplevelsen av den här podden extra, extra mycket? Baha, nej, berätta. Men jag, jag tänker så här, du, du är ju så här enorm konsument av, av läskeblask som det så fint heter. Och jag älskar ju så här, käka glass i alla typer av sammanhang. Men framförallt om jag ska sitta så här koncentrerad kan jag tycka att det är sjukt mysigt att sitta med en skål glas. Gärna något som är så här, kryddat gott och bara sitta och lyssna och njuta. Jag tycker att du har någonting där, men jag tycker också att det måste vara rätt glass i sådana fall. Ja, som av en händelse har vi ju då glaskungen Håkan Mill som programledare till den här podden och inte nog med att han är glasskung han är också glasskung då över anrika lejonet och björnen. Det är som gör den tveklöst godaste jävla glassen och jag pratar givetvis om sea salted caramel som jag kan säga knarka upp i åderna hela tiden. Det är det godaste som har gjorts i glassväg. Om man då ska hitta någon sorts glas som skulle passa till att lyssna på en blåvit podd, så måste det, väl, det, det kan väl inte finnas någon blåvitare glass än Lejonet och Björnen, där allas vår blåvita hjälte och nu också eh, förtjänstfulla programledare, Håkan Mild, är och styr glasskutan åt rätt håll. Det är en gubbe som aldrig tummar på kvaliteten, så att Ni kommer inte hitta någon skit i den glassen. Så vad ska lyssnarna göra nu? Då? De ska ta sig till närmsta matbutik eller glasskiosk eller vad som, vad som helst. Och så ska de införskaffa sig en sån här förpackning förpackninglejen åt glas. Man får välja vilken smak man vill faktiskt. Det blir det är inte nödvändigt med just den här... See, Sen åker ni hem så sätter ni till rätta i en fotölj eller en soffa. Tar på era bästa hörlurar, skruva upp volymen, stoppa in en stor jävla sked med glass i munnen. Och så är det bara njuta hela vägen. Mina damer och herrar, välkomna till BB-podd, en podcast som handlar om IF Göteborg. Och detta är avsnitt 200 som kommer bli lite annorlunda avsnitt. Om ni känner igen min röst så beror det på att jag är Håkan Mild och jag har fått det spännande uppdraget att intervjua och förhöra de ordinarie programledarna Jocke och Patrik. Och vad det har ställt till mig under årets lopp. Så vi säger väl utan vidare dröjsmål välkomna till er egen podd, BB-podd, Joakim Harnes och Patrik Lindberg. Stort tack. Ha, jag måste bara fråga här, har du kommit in några, några som helst frågor till oss? Ja, det har kommit in jättemånga frågor och kommer vi att väva in det i det här så kallade förhöret-frågorna. förhöret samtalet <skratt> på er två, ja. Så, så ingen, som, ingen, ingen som inte känner att de fick sin fråga uppläst behöver känna att de blev helt eh, negligerade, så att säga? Nej, vi försöker inte negligera någon här, utan eh, vi ska försöka få med så mycket som möjligt. Vi har gjort det här några gånger, Håkan. Är du nervös nu? Alltså, jag brukar inte sitta och intervjua folk, och ni är ju lite skrämmande på något sätt. Ni brukar sitta på andra sidan, men nu det känns det ganska gött att få sitta här och på något sätt... Eh, Grilla er och ställa er mot väggen tycker jag På samma sätt är det ju skräckblandad förtjusning Det måste man säga Att man inte har eh, kontrollen totalt Över vad man ska göra Jag tåkar emilda kontroller över dig Ja <laughs> det känns inte bra det känns... Och, och att det känns som att han har en ond agenda Och vill ge, ge igen för gammal ost Som det så fint heter Nej <här> <här> men sån är inte jag, sån är till jag. Eh, Kanske, nej, det är jag definitivt inte Det här kommer bli ganska spännande tror jag För ni har nog mycket att berätta Det är ju 200 avsnitt Det måste ju ha hänt otroligt mycket Det måste ha skett eh, lite konstiga händelser eh, Ni måste fått ganska många bra svar Och kanske många riktigt, riktigt dumma svar också Så att det blir spännande att höra vad ni har och komma med för det handlar om IF Göteborg och alla är ju intresserade av IF Göteborg. Jag är ju fall lite nervös. Alltså på riktigt, inte, inte så här som att bygga upp någon sorts fasad här utan det känns lite läskigt att inte ha, ha kontroll. Vi brukar inte bli inbjudna till andra poddar Jocke och då får vi sällan vara gäster. Vi det, det kanske, ja, vi får Nä, se. Det, nej men det blir bra. Ja, Släpp det nu glimmer. Vi ja, får börja med 200 avsnitt, hur börjar det här egentligen? Vad ska man säga, det, det var väl någon gång back in the days, var det 2014 där någonstans Det, det var, var lite på modet med poddar så att säga Jag, jag jobbade som säljare då, och åkte massa i bil och, och lyssnade på poddar hela dagarna Och så insåg någonstans att det finns ingen podcast om IFK Göteborg Och det tyckte jag var lite skamligt mm. Så eftersom vi båda har hållit på med så supporter media som vi kan kalla det eh, Förr i tiden så. Eh, jag sa väl. frågade, väl: fanns, Ska vi inte köra igång en, en blåvit podd? Ja. Och så svarade du då. Då sa jag att eh, jag så, ansåg att poddmediet var dött. Ah. Att det, det kändes inte som att det fanns någon framtid för det. Jag likställer det lite med så här, en walkman att det här kommer aldrig flyga. Eh, och, men nej. Så det blev ju fint. Vi, vi har ju också skulle tillägga det vi har ju också bägge två spelat musik genom alla år så vi har ju någorlunda koll på det här med ljud och inspelning och det fanns väl Det blev ganska naturligt då att vi skulle göra det. Ja, men vilken alltså när ni startar den här podden, vilken typ av supportrar är ni? Ja, vad ska man säga? Vi När vi startade podden då har vi ju då, då ett läge där vi ändå hållit på ganska mycket och intervjua spelare och göra saker på bara ben som vi höll på med då medan det var relevant och, och sådär. Så man var väl redan kanske lite i ett läge som supporter där man hade ska man, säga, man ska inte säga jag hade mer koll men man, man fick veta saker. Alltså, vi, hade, vi hade ju lite nedförsbacken när vi startade. Vi startade inte som två helt okända namn För vi kunde ju ganska snabbt och sådär få gäster och hela den biten Så det, det låg oss inte i fatet att vi hade gjort grejer tidigare Men sen vad vi är för typ av supportrar Du har ju sprungit i, i sjukt många år på läktaren Eftersom du är sjukt mycket äldre än mig Och jag har ju sprungit i det ganska länge Men jag tror att både du och jag är två supportrar som kanske Som inte nöjer oss med att i någon situationstecken Bara vara supportrar, ta det rätt nu Inte att det är Något fel om man står och gastar och Men någonting som, som vi känner att det här kan vi göra. Och, och då vill man liksom ta det hela vägen ut. Jag tror att du och jag är två personer som väldigt sällan är nöjda. Utan man vill hela tiden fortsätta. Liksom. Du menar att man vill bidra med saker? Ja, men precis. Mm. Och att man då vill bidra på det sättet man kan. Jag brukar säga att det är ett på planen. Men har en sån sjuk kärlek för den här jävla klubben. Och kan man då hitta på någonting som, som hjälper klubben på något sätt. Så, så vore det... Riktigt kul Om man ja. inte kan bidra på in i mitt fält som vissa andra här i rummet Så får man göra annat så att säga Ja men det är bra Lite så. Men äh, känner ni då liksom att äh, När ni nu har startat den här podden Och gjort så många avsnitt Känner ni att ni har blivit någon typ av maktfaktor Att äh, klubben känner en viss Alltså fotboll är ju väldigt känslostyrt mm. Och i vissa lägen går det väldigt bra i Vissa lägen går det mindre bra Och äh, känner ni att äh, det är viktigt att eh, ni stöttar klubben även om det är mindre bra. För det första så måste man ju komma ihåg att utgångspunkten för det vi gör det är att vi är supportrar. Och en supporter måste få lov att vara en supporter. Så att då, då tycker jag också att det ska märkas i, i det man gör. Om det är så att man tycker att fan nu är, nu är tränaren ute och cyklar Så ska man få säga det. För det är en supporters rätt. Om du förstår vad jag menar i någon situationstecken med det. Sen så tycker jag att man kanske har ett ansvar ändå. När man når så pass mycket personer med sina avsnitt varje vecka. Och har någon sorts balans och reson Och inte liksom vigla upp folk i onödan. För om du har liksom storleksordningen 20 000 lyssnare på ett program. Så, så har man ju en möjlighet att påverka folk absolut. Men det gäller att inte leka med, med elden då kanske i alla lägen. Ja, precis. Och då är det ju... Eh, när ni är supportrar så, så är, det, är det klart att då vill man ju att det ska vara en positivitet mot klubben. Att man ska hjälpa när det är lite tyngre. Man ska ju absolut vara naturligtvis kritisk i vissa lägen men till en viss gräns som gör att man sprider en positivitet runt klubben. Känner ni att ni är de personerna som gör det? Jag, jag tycker att om man tittar på... <laughs> Alla 200 och faktiskt kanske några till avsnitt eh, som vi har gjort så är den absolut övervägande delen saker som liksom driver klubben framåt som är som är positiva, som är PR för, för klubben som kan skapa i vissa fall till och med nya supportrar som vi har sett eh, exempel på. Men samtidigt så kan man ju inte i alla lägen bara jämsa med heller utan För att få någon som helst trovärdighet när man pratar med det och inte bara är ytterligare en, en underkanal till officiella hemsidan. Så måste man ju faktiskt säga ifrån om man tycker att saker och ting är skit. Och det tycker jag att vi har gjort vid valda tillfällen där det kanske har funnits fog för det. Och ibland så reagerar man bara med supporter hjärnan eller med hjärtat och säger att fan vad dålig han är på att skjuta frisparkar eller vad det kan vara. Men det tycker jag också att man kan få tugga i sig För om man tittar på slutraden så att säga, så tror jag att BB-podd har varit och är väldigt bra För IFK Göteborgs spridning eller vad man ska säga ja, det tror jag också att varumärket har kommit fram på ett, ett större sätt. Och jag har absolut inte lyssnat på alla men många har lyssnat på och jag tycker att i vissa lägen så, så när det har varit mindre bra då hittar ni alltid något positivt, även om det inte har varit det faktiskt. Så att ni sprider ju ganska mycket positivt runt IF Göteborg. Det, det måste jag ändå säga. Även Än... om jag inte håller med om allt som ni har sagt, naturligtvis. Nej, men det kan man inte göra. Och hur jävla tråkigt hade det inte varit om alla alltid höll med om allting då hade det ju, då hade det ju varit eh, någon, någon sorts Sovjetunionen-feeling på, på, på mediehanteringen Men det, det är ganska ofta folk kommer upp och att om, om vi känner att vi ibland har bidragit till, till negativa händelser men jag tror det kanske också blir så att det är det, är det man minns liksom. Det det, man minns alltid de grejerna som stack ut det kan vi märka från kamratgården ibland det kan vi ju ärligt säga att de kan ju vara skitsura över grejer som har sagts där Och så glömmer man då bort då De här andra 97-96 procenten Med positiv propaganda Som liksom eh, Går igenom och går ut till lyssnarna Ja men så är det och, Men idrott är känslostyrt Och det är det som eh, styr inte alltid Logik och sunt förnuft i idrott Och det är kanske det som är så härligt att alla kan vara med och tycka till egentligen. Annars hade vi inte suttit här och pratat alls Om det inte hade varit så känslostyrt För då hade vi varit tvungna att göra något helt annat Det kan ligga mycket i det Ja eh, ni har ju massa olika ämnen med varje spelare och tränare och om IFK. Finns det inte en risk att det bara blir en massa jävla snack om frisyrer och hår och skostorlekar och vem som använder vilket skomärke och grejer? Det innehåller ju. Innehåll, ju. Det, finns. det är ju fantastiskt innehåll. Det finns en risk. Nej men man kan väl säga så här att när vi började spela in podd då hade vi ju ingen aning om vad vi gjorde. Eh, när vi, när vi på, på den gamla goda indie tiden så att säga <laughs> i BB polls historia och då då började vi prata om det man såg det man kände, det som, det som poppade upp eh, men vi märkte ganska snabbt att det som vi kunde göra kanske som inte fotbollskanalen eller Aftonbladet eller vem som helst gör det är att försöka hitta kanske en lite mer mänsklig och vanlig vinkel på det man ska låta högtravande eh, Vi har pratat mycket om frisyrer. Men det är för att det är så ett bra sätt att beskriva människor. Det, det är så här baserat... det är det verkligen det. Ja, men, ja, jag tycker det kan, det kan vara I, i vissa det. fall så, så är det. Men det, det är precis som att man pratar om så. här: Vad är det här för en typ av kille? Jo, men det är en sån där kille. Han har så här hål på jeansen. Då förstår folk vad man menar. Och lite samma kan det vara med frisyrer. Är Det Är inte det verkligen att generalisera en individ? Verkligen, jo, absolut. Och det skäms jag inte för. Det, det tycker vi är lite roligt. Och det har just att du kan hitta liksom olika grejer som sticker ut kring spelarna. Som du annars alltid då ser i sina träningskläder och så springer du runt i fotboll. Det går till exempel rykten ändå om vi nu ändå pratar om frisyrer, Om att du skickar Darjan Bojanic till frisören om vi ändå är inne här nu och petar. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Är det sant? Nej, det stämmer inte. Vi hade jag har gjort... säkert skickat inte många ställen på sig, men inte, inte det. Vi, vi hade ett begrepp då där vi tyckte att Larian hade en, en så kallad World of Warcraft-frisyr. Det var det satte väl någonstans, någonstans tonen för det här. Då. Men det, det, var, det, det, det har väl varit ett sätt att, att se bakom spelaren bara. Inte han, han har fin vänsterfot, han är bra på maxlöpningar- Utan vad är, det, vad är det för person Det, tyckte, det har vi tyckt varit mer och mer intressant Vilket som kanske kan speglas Om man tar det ytterligare i då. Sen handlar det också om din och min vänskap och det är att vi, vi har ju Jag och Jocke har ju känt varandra så mycket längre Än bb tiden vi, vi närmar oss 16-17 års vänskap här nu Där vi har slängt oss med uttryck Som bra hår sedan dag ett och så vidare och det, det man får följa med i BB-podden när vi, när vi gör intervjuer och spelar in Det är ju någonstans en gammal vänskap som bara råkar komma ut i mikrofonen också. Precis som du säkert slänger dig med uttryck med, med dina vänner. Absolut. Har, ni, har det, det, är det varit en fördel att ha känt varandra så länge- eller kan det bli något som kan vara jobbigt? Ibland händer det att, att jag säger någonting och så, så får jag ställa frågan till Jocke har jag sagt det här i podd eller har jag sagt det till dig- ja. Det, det är ganska ofta Och det är nog också ganska många av gästerna Som ibland undrar om vi är gifta med varandra Med tanke på ja. <laughs> det är en, en, en viss hets, hetsighet Som kan vara ibland Ja, vi kan, vara, vi kan ju bli väldigt, väldigt arga på varandra Under inspelning, vilket då såklart Oftast klipps bort Det har ju hänt att jag har kastat ett mixtativ på det och sånt Förr i tiden ja. Att vi har varit väldigt stora ovänna Men sen det här med, med hår och frisyrer och grejer Jag, jag tycker det, fin det finns Någonting i det Som ändå är någon sorts essans i vad som är bb -podd. För under den här första eh, tiden, innan vi kom in på de stora mediehusen, så hade vi ett, ett fåtal gäster. Eh, varav En av de gästerna var Gustav Engvall, när han mm. var väldigt nybakad i, i den blåvita truppen. Han hade inte gått till André Häggblads mediaskola på den tiden. Nej, och vi kände det när vi hade snackat, suttit och snackat med honom en stund, att fan sen, Det är någonting som händer va. Utan vi, det är inte bollen i rund och vi ska kämpa för laget. Utan han sitter här och snackar om vad han gillar för tjejer. Och, och hur, det, hur det funkar på fritiden. Och vad han gillar att kolla på för tv-program och sånt där. Och vi kände att fan det här är ju någonting som man inte brukar höra. Det är intressant. Man får liksom ett lager till. Och även om det här då i det här läget så var det Paradise Hotel som han gillade. Och tyckte att någon tjej där var jäkligt intressant. Och så plötsligt så satt vi i, i någon situation där vi gjorde någon sorts radioteater och med så såhär, jättekonstigt och, och sådär. Men det, man kände att fan, det fanns ett litet skrap till som man inte brukar få i vanliga intervjuer och det var jäkligt intressant. Jag ser hur Håkan tittar på det med sina gamla sportchefsögon här nu, det är någon så frakt. Men, men jag vill också så här, verkligen. Jag, jag, jag vill också poängtera att det är det som gjorde att Jag tror det är det som har gjort att bb har blivit så bra som, som medie. För att vi kan liksom inom något situationstecken, klä av gästen på ett annat sätt än om du gör en traditionell intervju. Klä av låter negativt. Men men... jag, jag menar inte så, men jag menar att det blir en mer öppen intervju. Att du får, du får träffa personen bakom fotbollsspelaren lite. Och att det, det, det är det som många vill, men som man inte lyckas med. Men när man kan prata och vet att man har en bra och lång stund tillsammans så, F så kan man få fram så mycket mer. Fotbollsvärlden är ju ganska stängd för spelarna. Det blir ju mer och mer Det är ingen som kommer åt att få prata med vissa spelare i många större klubbar ute i världen. Och när det är ett sådant klimat runt spelare och sånt där så blir ju den här lilla, lilla tårtbiten med personlighet. Men då blir det, ju, det blir väldigt då, intressant. Ja, men då blir det ju extremt anledning att det är så ute i världen, och vilket också är i allsvenskan på sitt sätt att att du kommer inte åt spelarna direkt efter matchen det var förut, mm. som jag spelade och var ju journalisten inne i omklädningsrummet med en mm. gång. Det var liksom ingen fråga. Det blir ju att man har ju råkat ut för att det är det så stort intresse kring mm. fotbollsspelare så säger man det minsta lilla så finns mm. det möjligheter att göra nyheter på det och det kan ofta bli fel. Mm. Det blir det ett stort ansvar på er när ni har en ung kille från IF Göteborg som säger några saker som kanske inte alltid blir superutåt. Att man tar vara på det och är ganska schysst och inte ser till att göra något negativt av det. Ja, men där gäller det absolut som du säger att göra det. Jag tror att de allra flesta spelarna känner sig ganska bekväma med att vi vill dem väl. För det vill, vi, vi vill ju inte att en spelare i FK Utborg ska hamna i, i, i en hatstorm. För då kommer han prestera mycket sämre på planen. Potentiellt. Så att, självklart. Vi, vi vill ju att det ska vara Ett trevligt och positivt samtal Beviset på det är, ju att det är ju Och det är ju väldigt roligt Det är ju sjukt mycket spelare som har tagit av sig att När det är deras tur att få med i BB-podd Så någonstans har vi väl ändå gjort ett, Någon sorts intryck På spelartruppen om att Är man med i BB-podd så, så leder det Till något positivt Det är oftast yngre spelare som kanske har frågat eller är det såklart, alla? såklart Jag tror att vissa av dem kanske till och med har känt att När man får med i BB-podd Då har man liksom kommit upp till en viss nivå i a -laget, eller om du förstår, du förstår jag vad jag fattar. menar Jag fattar, absolut Och det är ja, men då blir, Desto är det ett stort ansvar för det Så är det Och jag tror och hoppas att de litar på att inte vi vill sticka några knivar eller, i deras ryggar Har du hört något om någon spelare? Nej, nej, nej absolut inte, men jag kan, ju, jag kan ju se det här framför mig För det är ju klart att det är en helt annan värld med tanke på sociala medier Och det handlar om att få mycket likes och få synas och höras mm. Och så är det förutifrån ett eh, IFK Uteborgs perspektiv Så det är ju väldigt bra marknadsmässigt om man får ut sina spelare också Så länge de säger någonting bra Men det finns så en gamla... säger de inte någonting bra så blir det ju, vilket har hänt någon gång också när de, en spelare kanske har sagt någonting som inte är super och man drar det vidare till andra nyheter. Vilket eh, föreningen individer då som jobbar som tjänstemän får sitta och svara på som inte är därför man är anställd. Och Men jag tror ändå vi är ganska safe för att vi gräver ju inte efter skiten när vi har spelaren hos oss. Så vi kan ju liksom nästan... Få ut det mesta och, och det man söker då som, som När man vill säga konsumerar nyheterna kring spelarna Så är det just det här som är lite lite annorlunda Och det finns till exempel att om, om du backar fyra fem år sedan tillbaka i tiden Och kollar FC Barcelona Och deras mest så här, sedda klipp på Youtube Så är det när Någon spelare går runt och filmar dem På planet och mm. de sitter och flamsar För att de är i en neutral och avslappnad miljö Det finns ett sånt sjukt stort intresse kring det Och det är därför det känns så kul Att vi kan, att vi kan göra det vi gör Och, och vårt sätt att ta ansvar är väl att vi Kanske inte då gräver i, i skiten Ångrar ni något? Massor <laughs> Men det gör vi Det, ja. det finns, ju, finns ju händelser som är uh, Och sen ångrar man grejer För att de hände, Inte för att man gjorde dem Men för konsekvensen av dem förstås. Det finns väl en sak där som, som säkert Väldigt många tänker på då uh, Och även jag då Och det var ju ett avsnitt när vi Skulle möta Djurgården och vi hade med före detta äh, Gustav Engvall som där och då spelade i Djurgården väl. Ja det vi skulle möta dem och då skulle vi intervjua Engvall inför Djurgårdsmatchen. Du, du har säkert hört eller sett den här intervjun. Ja, vi sett den har inte gjort men jag har hört den. den skrevs ju i, det var inte ett enda med i hela Sverige som inte tog upp det efteråt. Nej men och, om man ska tänka lite kontext så är det så att Gustav var en spelare som vi hade fått bra kontakt med. Vi hade gjort eh, liksom, avsnitt som kändes avslappnade och sköna. Och plötsligt så börjar eh, Gustav... Kom, äh, han börjar komma med extremt hård kritik emot eh, den då sittande sportchefen Mats Gren. Det var, det var, det var väl något som man... <laughs> på kvällstidningsspråk skulle betecknas som en attack, så att säga. Mm. Jag tror alla vet historien och, hela den, och så här, hela den episoden blev ju det blev ju svinjobbigt. Det blev ju, det blev ju skitjobbigt. Och... Ja, men man ska också säga till, till bordet att där och då så var det ju ett läge då man kände att fan, det är mycket som är fel i klubben. Det, det, det går åt helvete här nu. Vi är på väg ner i någon sorts avgrund. Och Vi, vi har fått jättemycket kritik för att vi överhuvudtaget sände det. Eh, det måste jag säga att jag inte ångrar ändå. Nej. För att, för att så här, vi är supportrar. Eh, och i ett läge då blåvet är lite så här, organisatoriskt på, på djupt vatten. Man känner liksom i hela sig att det, det är något som inte stämmer i organisationen. Och så kommer en för detta spelare som ändå de facto säger detta om en, en person som, som har varit hans chef i, i föreningen oavsett så säga, vad som är sant eller inte i, i detta så är det ändå någonting han väljer att säga och det känner jag att jag hade inte velat att någon annan supporter skulle hålla inne och mörka det för mig ja, om det skulle hända igen Skulle ni censurera det då? Men det det är det, det svårt. Det värsta är nu då, att jag tror inte vi har gjort det. Men jag minns ju också att jag tyckte det var skitjobbigt när vi publicerade det. Jag tyckte att det var... Just där och då så kände jag lite på riktigt så här Fan, varför har vi dratt igång den här jävla podden? Varför blir det här, hamnar den här skiten på mitt bord nu? Nej, men... För man vet ju hur det blir. Det finns flera exempel på när När vi har s, s, s, pratat om grejer så får vi skiten för det. Men, Nej, men någonstans finns det ju ett dilemma i, i det här då Om det nu blir så För det blir ju väldigt negativt för IFK Göteborg det, Och ni vill ju driva någonting som är positivt Men om det här sker så blir det ju någonstans Nej men det, det, det som man har lärt sig Det som jag verkligen ångrar i det Det är väl kanske hur vi hanterade Eller inte hanterade det i efterhand För vi fick det här Och så tittade vi bara på oss på varandra Efter vi hade stängt av eh, inspelningen och bara, aha, vad i helvete gör vi nu? Och då då var våran eh, känsla att okej, det här har vi nu men vi lämnar nog över det här till folk som är mer rutinerade eh, på, på det mediehuset där vi var och okej, okay, de, de tar hand om det här, de är riktiga journalister. Ja, du, du förstår lite så tanken, det var något fel, tänk. Ja, det, det tror jag, jag var det, för var, det, tyft, var, det var Om ni inte ville att det skulle komma ut, Nej, det... Ko ko komma ut. Det var ingen fara, men hur det är inte att det kom ut, utan hur, de hur, hanterade de, hur det hanterades. De ja. Bland annat så skulle ju eh, personen i fråga givetvis fått möjlighet att svara på kritiken innan den gick ut. T till exempel, det är väl kanske det absolut största felet att det var bara en en emo, oemotsagd, eh, åsikt eller ett prohopp ja, du förstår vad jag menar ja jag förstår men samtidigt ni är ju en podd så ni säger ju saker också som, ja, som, absolut eh, absolut och det ska man också tillägga i, i. samtidigt som det här så, så var det ju ganska mycket annan kritik mot mm. eh, sportchefen i fråga och det kom ju typ samma dag jag tror det kom så eller var det dagen efter men, och... vi säger att det händer igen vad gör ni Jag hoppas inte att det händer igen för det första. Det, vi kom, det kom, vi kommer, om ni fortsätter i 200 avsnitt till så kommer mm. det garanterat hända någonting som ja, är kanske inte är lika starkt nej, men jag tror att det här är, men, är något jag, annat. Jag tror inte att, här, jag tror fortfarande att jag skulle inte vilja censurera någonting sånt. Jag skulle inte vilja ta bort det. Men det, det jag ångrar är väl snarare att vi just där och då startade BB. Jag tyckte det var jävligt jobbigt. Men det nej, hade men, känts fel och inte om jag hade fått höra en sån grej igen och någon hade sagt det på det sättet och inte trycka ut det det hade känts fel Ja men vi hade nog hanterat själva efterarbetningen på ett annat sätt och fått eh, låtit den personen som fick kritik få, få komma till tals eh, Det är ju ganska för, smart ja. Ja. Nu ska man säga så också att den personen saknar ju inte direkt möjlighet att få komma till tals i efterhand eh, Det var ingen som blev tyst eh, på det sättet, men för våran egen skull så hade det varit bättre att få med hela bilden i samma program, självklart. Men det är sånt, det är sånt man lär sig av. Om man ska titta på lång sikt så måste jag ändå själv säga <täusper> att jag, jag jag själv känner att det här var väl någonstans i början av att Man brukar säga man skakar båten för det är något som inte stämmer i båten. Det läcker någonstans. Man skakar i båten och så ser man vad som ramlar ut så att säga. Jag tror att det är en av de sakerna som var med och började göra. Att man började titta på vad fan är det som händer i föreningen egentligen. Det är mycket saker som inte är bra. Vi ska nog titta på dem och se om vi inte kan förändra saker. Är det ni som ska förändra saker via en bb -pod? Vi är ju medlemmar i föreningen. Så vi har ju samma rätt som alla andra att, att titta på vad som händer i föreningen. Absolut. Ja, men det, det här jag är tänker ganska, via en ja. Ja, men Det här är ett ganska vanligt sånt, sånt tänk som jag har märkt att du och jag har Om du och jag skriver mm. något, vi kan ha diskussioner på Twitter med mm. folk. Och då kan folk reagera mycket hårdare om jag hoppar in i en diskussion. Men jag gör ju det som... Men själv som privatperson och medlem Patrik som är sugen på att poppa in i den här diskussionen för jag tycker det är intressant. Då kanske kommer mina infallsvinklar. Och då blir det alltid att man sitter på någon hög jävla häst och tror att man är någonting. Men, du är, men jag har inte du... gått in på de premisserna i diskussionen. Nej, här. men det, så kan man inte säga Patrik. Patrik, du, är ju, du gör ju BB-podd. Du är alltid BB-podd. Är du anställd, spelare eller tjänsteman i Sköteborg så är du alltid det. Det finns liksom inget mellanting. Att, nu här på lördag klockan tio på kvällen så är jag inte... Fast vi är ju supporter medier också. Absolut, men nu pratar vi om det när du går in på Twitter. Mm. Jo, men de, han... de kommer ju alltid se det som bb Men Patrik. Man man måste väl ha samma rätt att tycka si eller så so, om ett spelsystem eller sådär även om man gör en podd eller inte så kan man tycka men... det är inte ja, här med men man, det, jag säger inte nej. att du inte har det jag ställer bara frågan och det är men... jag som ställer frågorna i det här programmet Instagram. varför var ni plötsligt på Gp ja på Gp ja det, det var ju det var ju ganska kontroversiellt vid den tidpunkten Vi kan säga varför vi hamnade också. Alltså varför vi det ens övervägdes överhuvudtaget. Ja. Det var ju för att jag, jag var pappaledig på den tiden när vi startade BBF. Och sen så skulle jag gå tillbaka och börja arbeta. Och det tog sån oerhör tid att redigera programmet så vi behövde ha in någon som kunde redigera det. Och då skulle vi få finansiell hjälp med redigeringen av GP. Ja, det var ju så Du började prata om det. Ja. Eh, sen så... Känner vi väl själva då att eh, programmet hade blivit väldigt uppskattat av väldigt många supportrar och vi kände väl lite det som, som vi var inne på att det var ändå en draghjälp kanske för, för, för Blåvit i många fall. Och om man går från att vara ett så att säga indie-podd till att hamna på ett lite större mediehus så kommer man nå fler lyssnare och därmed fler potentiella besökare på matcher. Folk som handlar i shoppen och så vidare och så vidare. Men det var inte heller helt okontroversiellt att gå från att vara supporter till att vara på mediesidan. Just GP hade väl kanske inte något jättebra rykte hos eh, fotbollssupporter just då. Det var väldigt mycket att de var mot oss och, och sådär som väl supporter alltid känner i alla lägen men <laughs> vi tyckte något att fördelarna övervägde nackdelarna ganska bra i alla fall. Det kyttlade lite också få in i det stora mediehuset och, och vi visste att vi ganska, inom situationstecken okontrollerat kunde trycka ut då vår fina blåvita propaganda där vi kunde då sitta till exempel med spelare och skoja, att de, skoja om att de eh, drömde om att få mig i Paradise Hotel och så vidare. Eh, fanns det inga andra medier som ni kunde välja istället för GP? Ni är ju ganska skiljer en del åt, tänker jag. jag. Jag kände väl på något sätt att om vi nu ska, ska vi ta det här till ett mediehus så ska vi liksom vara någon sorts trojansk häst in i det som var det allra farligaste eller vad man ska säga. Det det, det kittlade lite också. Alltså, och här, här var ju inte fotbollskanalen eller fotbolldirekt och de här plattformarna så stora Alltså på den här tiden. Det här det har ändå gått några år nu. Man tänker inte på det, men tiden går ju undan. Liksom. Sen var ju inte GP rätt då. Det var ju... Helt ärligt så kände vi oss ganska motarbetade Ganska många gånger därifrån Det fanns ju folk in i Inne på, på Kontoret då i journalistledet Som tyckte att vi då inte var Äkta och inte hade gått den, den rätta vägen och, Vilka då? Ja. Det känns fel att hänga ut folk För då måste, de, då måste de få Svara på den kritiken Och det känns fel Men det var, smart, så. Patrik, smart. Men det var så Och det var kända namn så kan vi säga Oj, ja Jag tror inte heller att det är svårt att räkna ut det. Nej. Det, Nej det, jag, jag, jag ska prata med där, Därför så, mm. äh, var, de var fler. Men där, därför var det, det kommer jag ihåg. Just när vi, när vi var nominerade till Guldskölden 2016. Äh, och vi kom tvåa i den. Det var ju äh, det jag minns då som, som mest. Det var ju dels att vi var jävligt över att vi blivit, kom tvåa i Guldskölden. Men det var också en så här snärt på fingrarna mot dem då som hade varit emot oss äh, på, hos GP. Och det, det njöt jag extra mycket av så var du lite stolt över att du var den första som fick intervjua den nya tränaren och så vidare? Jörgen, ja. ja. Fy fan, vi gjorde en låt där, det blev inte bra. <laughs> gjorde ni en låt där ja, det den måste jävlar. ni spela här så ja, sen tänker jag sen. Nej, fy fan, det blev inte bra. Vi, det var jättekul då, då satt vi ute i ditt hus i Onsala, hade druckit några bärs och så spelade vi in Jörgen med <laughs> <laughs> Och så tyckte vi... Den måste ju bara spela här. Ja, vi kan spela en klipp. Om. För här är Vi har gjort många låtar av någon anledning. Någon sorts ja. <laughs> bortglömd musikidröm, kanske. Men eh, så tyckte vi att nu har vi något kul. Nu kommer han bli glad. Och så spelade vi upp den, och så såg vi bara hur han försökte liksom, sjunka genom soffan. Det var inte hans grej. Nej, <laughs> det, var, det var inte nöjt. Ett eh, annat exempel på när GP till exempel hade jävligt mycket synpunkter. Eller inte synpunkter Men de, de var inte så nöjda med oss kanske det var, För de tyckte att eh, språkhanteringen kan, Kunde gå åt svordomar ibland Att vi svår mycket och sådär Vi ska tillägga att det var inte så att de var på Innehållet i det men det var just språ språket kunde... Måste ni svära så mycket Och då hade de ändå inte hört Jakob Ankersen som gäst äh, Apropå danska då Hur svårt är det att förstå eh, Thomas Mads Mikkelsen som vi kallar honom <laughs> Nej, men det äh, alltså Thomas, han är, äh, för fan, det, det är så tufft att fatta vad han säger, även som jag är dansk. Jag fattar, kanske är till liksom, jag liksom där fattar inte dig vad, vad han säger. Men kan du inte försöka, alltså, kan du säga någon mening som han skulle säga det, så vi får höra en sjukt låter? Ja, men för fan, äh, alltså, hvis han, hvis han, vill jag tar ett exempel, han, han liksom, han försöker på, på, på svensk. Så blir det liksom eh, en blandning av eh, engelsk, dansk och svensk. En mm, gröt. <laughs> ja, det blir så bra. Och vi, vi danskar, vi, vi, vi har det så nöjt med, med Thomas. Alltså, mm. Han kan liksom si, pratade om de mest, eh, ting. Alltså, mm. det mest crazy thing. Det är så man tänker, vad fan Thomas? <laughs> vad, fan, <laughs> vad fan tänker du på? Mads 1. Han fick ju också en låt. Helt fantastiskt film. Thomas Mikkelsen, ja. ja det var, det vart den hjälpte. Det är också en sån sak som är väldigt rolig. För att man pratar om jag eller Patrick får filing för någon spelare då. Och pratar mycket om den. Så blir det att det kan växa liksom inom den här eh, begränsade sekten. Och man kan få såna antihjältar vad man kallar det. Han fick, han fick till och med eh, en låt. Och jag kommer ihåg. Vi satt väl och spelade in eh, podd tror jag. Eh, I våra studio. Ja! N när han hade lämnat, jag Och vi lite ledsna över det. Och det Vem hade lämnat? Eh, Mads, Thomas Mikkelsen hade lämnat. Även, även numera, då efter han kallar för Mads 1. Eh, och när vi spelar in den här podden så vet jag då har ju eh, har ju eh, Mads Allbäck precis blivit klar för i Skutteborg. Men vi har inte sett det för vi har precis som nu när vi sitter här nu flygplansläge på våra telefoner för att det inte ska störa under poddinspelningen. Och det ska tilläggas då att våran studio som vi hade då, den låg i Brew House, eh, känner du till? Ja. Och där fanns en nattklubb eh, under många år som heter Porte Soleil. Och du och jag har helt ovetande suttit och spelat in i den här studion som låg högt upp. Med en hiss, ljuddämpat. Extremt ljuddämpat. Om jag stod där inne och skrek så kunde du stå utanför dem, du hörde inte om jag stod och skrek. Så det var extremt ljuddämpat. Och när vi är färdiga med inspelningen så ska vi eh, gå och, och hoppa in i hissen och åka hem. Och, eh, när vi hoppar in i hissen eh, och trycker på entréplan så hör vi så här, ju närmare vi kommer att här, det, börjar, det börjar låta mer och mer och mer. Och när hissen var på dansgolvet, eh, alltså den stod mitt på dansgolvet och det visade sig att vi eh, åker då från studion rakt ner och rätt in på eh, kvällens nattklubb hos Porto Soleil. Och det var det var sent, det var så här, ett på natten och det var rökmaskiner och konfetti, det var ett jävla drag, det var, det var jävligt roligt. Ja, men jag får mig vilja ut då. Liksom, att nu eh, har vi ordnat en liten fest här för att den är med så anlänt till Märsbäst. <laughs> eh, det trodde ju folk också på, då. det var ju roligt. Ja, det var ju det var en riktigt häftig grej Ni ljög alltså. <laughs> Nej, det var alla kom för med. <laughs> <laughs> ja, vad bra då. Ja. Vilka har varit de bästa gästerna? Ja, du. Jag såg att folk frågade det på sociala medier så vi satt och försökte komma fram till vilka som har varit bäst. Det är svårt att isolera det till en enda gestalt. Vi satt, vi satt en timme innan poddinspelningen här och, och fick sålla i, i en, en lång bruttolista. Känner du till begreppet bruttolista ja. när det kommer till personer? Absolut. Man, <laughs> och vi, landade på, vi landade ändå i fem namn som vi, vi har någon sorts inte inbördes i ordning för det går inte att utse en vinnare. Nej, det, det, det här är väl egentligen bara... Ja, ah, nej, det är utan inbördesordning. Man ska också... Vi, vi kan ju börja med att säga att en av dem som har varit väldigt bra är Oskar Vänt. Mm. Och på något sätt blir det så omedvetet att ju större namn personen är desto mindre behöver den göra för att kännas som att han är skön eller rolig. Eller, jag tror du förstår vad jag menar, mm. Håkan. Man förväntar sig inte att en världsstjärna i fotboll, så att säga lite för mycket kredit i Oskar där kanske, men han spelar ändå rätt mycket i Champions League. Ja, det gör han ju. Ja. Man förväntar sig nästan att en, en, en person på det, det planet ska vara lite dryg. Varför då? Jag vet inte. Det, det finns väl någon sorts... Här... Det är nog inte bara jag som har den. Nej, jag tror det har någon sån idolisering att göra kanske, och då kanske man blir nervös och så... Jag, jag vet inte, men det, det är de flesta, jag känner det, är så långt ifrån dryga man kan komma. Men det är klart att när, fo när du diskuterar med media så har du ju, en, du är ju observant på vad du säger. Så Men det är möjligt att det, är på, att, man, att det känns så. Fotbollsstjärnor är ju ofta oåtkomliga. Och när man sitter då plötsligt med en av de större blåvitthjältarna under min supporter och snackar och han tar en bärs och är jävligt skön och bjussig då blir det större mm. på något sätt. Och det blir ju en oerhörd effekt även i podd tycker jag då. Oscar var ju extremt eh, rolig och bjöd på anekdoter om eh, någon skinnpaj och när han gjorde inbrott i någon idrottshall i Skövde och att han hade sin egen, en bild på sig själv på dörren. Det talar väl ändå för att han var dryg? Nej, jag skojar. Oscar? Ja. Hade du en bild på dig själv på din dörr? <laughs> Just vid det här tillfället hade jag Men det var inte jag som satte upp den Och det, all, allt jag, jag hade det, sjuk, det, det, det, det, det, det sjuka är Det det så här Det var lite grejer på min dörr Det var han som bodde där innan som nej, nej nej nej nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det, det satt några grejer på min dörr Det var typ ett uh, autografkort Typ från blåvitt och, uh, och sen En, en hälsning till brevbäraren Som Alltid la i reklam även om jag hade världens största reklam. Nej, reklam. Det, det var ju en Men jag tror det är en idoliseringsbild man har. Och jag plötsligt så kommer någon och sitter man och dricker bär som det är en helt vanlig människa. Vilket det såklart är. Men det, det, du kan inte relatera alls till det här. Har du aldrig träffat någon som du har sett upp till och varit lite nervös för att träffa jo, sätt att det här är en... absolut. Så, det är klart man kan känna så. Ja. Men just den här generaliseringen... Att, att... När fotbollsspelare skulle vara dryga Men jag tror det är väldigt få som är det Jag tror inte dryga ordet du säger Det var men, nog, det var nog ja, fel ja, uttryck tror jag ja. kan, Men kanske inte så bjussiga Nej men det är man på, inte, nej, det att är man, man nog inte Av mm. skäl som vi diskuterade förut också mm. så att, Men det är klart Ni är ju, kanske blir med I ett sånt läge för oss ska vänt Blir ju ni hyfsat ofarliga Ja men han känner ju att de är med mig Och inte mot mig nej. Och det är rätt och riktigt i det här fallet tycker jag Sen ska väl tillägga också att du och jag på, Alltså allt efter man har hållit på så blir man ju väldigt mycket mer bekväm i alla situationer oavsett vem man sätter sig med. Det var ju, när vi gjorde en intervju med Markus Berg till exempel så var det ju det var inte så att man hade puls innan <laughs> ta, ta mig rätt nu men, men innan var man ju jättenervös. Jag minns när jag skulle göra en, en skriftlig intervju med Jonathan Azulaj för många, många år sedan jag var såhär skitnervös inför det men man lär ju sig. Det var han med bisakleta. Han gjorde bisakleta ja, det, och, det är bra att vara lite nervös då, man är mer fokuserad så. Ja, fast det blir samtidigt också att man kanske försöker bevisa sig Och då tappar man fokus ja, då, är inte, jag... då är du inte rätt mängd nervös ja kanske Thomas Rogne var ju också en sån gäst som verkligen överraskade Eller vad man ska säga mm. På hur snabbt det blev naturligt Han kom till studion Och fem minuter senare kände sig som att man hade känt honom i hela livet mm. Ja, väldigt... Eh väldigt härlig kille i allmänhet. Och sen så gjorde han ju en, en sjukt trevlig... Alltså han var ju väldigt sympatisk både i podd och bjöd på sig själv på ett bra balanserat sätt. Sen var ju han... Hade ju lite, några år på nacken så han var ganska proffs, Jag tror att han visste precis var han kunde sätta fötterna och det var... Ja, det var en rolig och bra intervju. Och han bjöd ju på några riktigt roliga anekdoter. Han anekdoter om både kiss och bys faktiskt. Ja, det, mm. <laughs> och lyckades på ett balanserat och nyanserat sätt ta sig igenom det. Så det, har man inte hört de här avsnitten med de här personerna så är det ju sånt som rekommenderar i den så kallade backkatalogen va? Jag tror att de heter sina namn. Allt som oftast. Det tror jag att folk hittar. Ja. På, på senare år så är någon som också har varit slaget oss som extremt Lätt pratad, eller så att säga. Det är ju, Mogen. Ja, Emil Holm. Ja. Som var inte alls för, för så länge sedan. Det var bara, eller ja, det, nu var det kanske två månader sedan eller sånt där. Men det var också en sån. Ofta när det kommer en ung spelare och som inte har gjort så mycket medieframträdande innan så är de väldigt, väldigt osäkra. Och, och, och det kan väl bli ärligt sett. Där har vi fått hjälpa till och ibland pausa och så här. Men andas nu och ta det lugnt och tänk på vad det säger och hela den här biten, Så blir det här superbra. Men Emil bara satte sig ner och sa: Jag vill ha köttbullar. Vi var på Liberal då. Ja, och så käkar vi lite köttbullar och sen så bara han liksom... Det, det var liksom ett enda långt samtal med bland tre vänner. Jag tror det är ett av de poddavsnitten som har absolut minst så här efterredigeringar, om man ska säga så. Ni mutar alltså med köttbullar först? Vem gillar inte köttbullar? Nej, alla gillar köttbullar. Det fick jag lära mig tidigt av en, en, en journalist för Offside, den, den tidningen. Att man kan aldrig ta emot eller ge någonting för då är det liksom jäv, det går inte. Det var Anders Bengtsson. Nej, det Var det, inte. Var det Johan och Renius? Nej, Nej, nej. de var inte med på den tiden. Det är inte låga hästar där, eh, på, på den reaktionen. Man kan aldrig ta emot mm. något för då är det muta. Ja, men det är jävligt, det går inte. Då är man i beroendeställning. Även om det är en kopp kaffe. Alltså. Ja, du har ju fått kaffe Ja, Det finns det, en ja. anledning. Är du, är, du, är du beroende av kaffe på dig? Det är jag. Ja, men, jag är beroende av kaffe. Asså. Du har ju. Håller du med om det då? Då måste jag ställa frågan nu. Nej, jag tror att de flesta... Alltså, det, beror på, det beror på vad det är för intervju. Just den intervjun var extremt lång och den var ganska djup också. Mm. Så den så där kan det nog finnas en, en, någon typ av substans i det. Du kan jag nog kanske tycka att man inte ska komma varandra nära i det läget. Det beror också på om det är en kopp kaffe eller en Ferrari. Ja, naturligtvis för Arre, räld och fan hör jag tagit emot det. Ja, du <laughs> jävlar ska vi göra bra, bra frågan vad du ja, vill. Ja, fråga vad du vill. Ja. Nu ska du få edge. Ja. Eh, om man ska fortsätta på det här matspåret då, så kan man ju säga en en annan som varit väldigt bra i podd eh, kom ju in på Olividal och beställde till min stora skräck eh, eh, råbiff. Ja. Eh, och det var ju Lasse Vibe. Nu får och, du ju förklara varför det är din stora skräck, och du får också förklara att det inte är något fel på råbiffen. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, men så här är det med råbiff att eh, råbiffen kan vara hur bra som helst, men vissa magar tålde inte bara. Och jag kände att om nu våran mycket, mycket högkvalitativa råbiff, ändå skulle det vara så att eh, Lasse Vibes mag inte tålde den, och han så här med tre dagar till match, skulle åka på en magsjuka på grund av råbiff han hade ätit hos oss. Det, kändes, det hade inte känts bra. Jag var ändå omtänksam till dig. Ja, men det, jag, det är ju jag som i så fall eh, i någon situation sänker en av lagets stora stjärnor innan match. Det vill jag inte bidra till. Nej, och det, det måste man ju säga. Det har ju hänt att vi har varit... Eh, det har nog hänt både dig och mig att vi har bokat att ska göra en intervju med en spelare. Men så har vi båda två kanske känt någon gång i något tillfälle att jag är ganska ont i halsen idag. Och då är det jävligt dåligt det att sätta oss i ett trångt rum med den spelaren. Ja, men det är rätt. Och då har vi avbokat den intervju, Så att det, det, det finns ju ett, också ett ansvarstagande här. Det är liksom ingen egoism i det. Eh. Och jag vill ändå också återigen betona att Oliver Dahls och är för absolut högsta <laughs> säkerhetsklass. Även, även jag kan också så utbilda folk om att så här, om du inte har högsta klass får du inte servera Äh, rare mat, så att äh, tänk på det nästa gång du köper den. Börja på ett sunkigt ställe om du inte kan få en rare då, då ska du inte äta det där. Var du brutalt ärlig nu, eller? Ja, det var jag. Som Lazar Vibe. Precis. För det var ju det som var hela grejen med Lasse Vibe. Varför han var en <skratt> fantastisk gäst. Han tänkte 0% på hur han skulle uppfattas eller i offentligheten. Ja. Eller, eller så här. Han hade världens smashbollar upplagda. För att alla skulle älska honom ännu mer. Men han väljer istället att svara helt ärligt på frågorna. Och i den värderingen då så är det ju ingen 19-årig junior nyss uppflyttad. Utan det är en person som har varit med i gemet förut. Och vi känner att han vill säga det här. Förmedla det här. Det kändes till och med som att det var viktigt för honom att säga de sakerna. Det blir ju på ett annat plan när fotbollsspelare är så ärliga. Fast att de, de hade enkelt kunnat ta hem stor poäng. Du förstår vad jag ja, menar? Absolut. Lasse är ju en, en ärlig, trygg individ och det tror jag mm. att han har varit med och förmedlat också till äldre gruppen. Men jag tror också att det gör att när han lämnar så gör han det med en helt annan respekt. Om vi tar till mm. exempel när Matt Salbeck lämnade så var det många som var på. Och han stod i klacken och han köpte bara folks hjärtan men sen så när det inte passar längre så drog han. Medan Lasse då Från, från, från start säger så här att ni bär upp mig som en kung men så här, så här var det liksom och nu är jag här och nu gör jag det bra här tills jag drar och då accepterar folk det på ett helt annat sätt och det, det tyckte jag var jag tyckte det var jävligt häftigt av Lasse att inte hoppa upp och sätta sig på den här kungatronen en gång till jag menar, Var han obekväm med vissa grejer så kunde han säga det och det, det är så det är en sån kommunikation man, man borde ha med, borde kunna ha med alla men alla kan inte ha det med alla Vill du reparera ditt, din chockattack på Mads Albrecht nu? Ja, Mads är fin. <laughs> Jag har inga problem med Mads, men det var ju så det var. Han fick ju kritik av supporterna för det. Så var det. Sista, sista personen som vi tycker var står ut som gäst är väl också en spelare som är i dagens trupp. André Calizir. Ja. Också en sån som man kände sällan så har det för ett samtal bara flutit på av, av ingenting. Han... Han introducerade i eget smeknamn Kebabkalle eftersom han är extrem kebabkondensör tydligen mm. från Stockholm och Jönköping och så vidare. Jag han, han, det... han lanserar även uttrycket supersallad och det handlar om en extremt välklippt gräsmatta. Mm. Det tyckte jag var fint. Ja, men det är väl, låter väl ganska mycket stockholmskt att säga en sån sak. Ja, så där har vi i alla fall fem gäster som vi tycker har stått ut som extremt roliga och bra att göra podd med. Och som sagt, vi rekommenderar alla att lyssna på de avsnitten också. Eh, ni spelar ju in en podd med Robert Laul. Mm. Är det, är det seriöst att spela in en podd då man är berusad och speciellt med en person som också lider av alkoholism? Då, då tänker du på det här avsnittet som när vi var i Portugal och bevakade Blåvittsmatch mot... Äh, vad heter de nu? Delenenses, var det? Va? Ja, precis. Vi spelade in ett par poddar. Och vi spelade in något som, som en så kallad fyllepodd som, mm. som var påkallat. På, på så, så är det sen så i efterhand så har du ju uh, fått reda på att, att Robert lider av alkoholism. För han är väl en nykteralkoholist idag. Ja, det visste vi inte vid det tillfället. Sen var det, det var ju precis efter det som ni briserade. Det var, det var inte långt efter vi spelade in som det då kom ut. Och när vi spelar in den här podden, då ska vi. vi ska också tillägga det att vi är ju inte 17 groggar in. Nej, det är utan några, vi har tagit några bäsor. Ja, men jag, om ni är några, jag tror vi kanske hade tagit två öl och sitter på varan tredje och spelar in med Robert. Men är det är det seriöst? Ni har ju ganska många. Yngre lyssnare och sånt också Är det seriöst att vara berusad Och spela in på? Det, det Kallar Kalla ju... det för fyllerpodd ja, det, mm -hmm. det känns ju i min värld Så känns det inte äh, speciellt trovärdigt. Då måste man också komma ihåg att babypodd Kanske inte alltid är seriöst det, det, Vi har aldrig hävdat att det ska vara ett seriöst Medie utan att det ska vara ett avslappnat medie Det finns två andra profiler i, i Sverige Som heter Filip och Fredrik De knarkar i tv har gjort det för att testa vad det är som händer och Vill jag... ni vara Fredrik och Filip? Nej, inte på tv, det verkar alldeles för jobbigt men det som man kan göra är att testa lite nya banor, och det är det som kan tycka är så lite kul. Vi ska också komma ihåg att vi är ju alltså på, på morgontidningen GP och gör podd för dem under den här tiden. Och, och vi ville liksom också då dra det till sin spets och testa lite nya grepp. Det här var ju inte gjort förut på det sättet. Man kan ju man, man kan, man kan också så här, vi hade nog inte sagt att det en direktsändning berusade. Men en podd kan man ju välja om det, om det blir för mycket. Med det sagt så ska man ju absolut ta den kritiken på allvar att om man, om man har unga lyssnare och sådär att det ska vara häftigt och fräckt att spela in full. Det är jag, jag tar åt mig kritiken. Jag, jag, jag vet inte om jag kritiserar det egentligen men det är någonting man i och med att ni, ni har en podd om IF Göteborg och man pratar värderingar och, och mm. sådana saker så kan det bli en fråga naturligtvis- om vi ska sitta och prata med idrottsmän, idrotts, eh, kvinnor. Just både ja och nej. Alltså, jag fattar vad du menar. Samtidigt har jag ju aldrig bett om- att få vara några förebilder på något sätt. Utan vi vill ju göra en podcast med IF Göteborg. Det är liksom hela grundtanken med det. Vi är två polare som pratar om IF Göteborg. Vi har fått en ganska stor lyssnarbas. Det är med för ett visst ansvar. Jag fattar det. Men det är inte så att vi- Vi, jag tror att om vi skulle Tappa fattningen på det vi gör Och börja tänka, nu är vi för stora, nu måste vi Städa vår produkt allt för mycket Då tror jag att då hade inte på varit Vad det är Då är man äh, plötsligt på fotbollskanalen Ja, sen om det är att man ska vara full i en podd eller inte, Det vet jag inte Men, men jag och Jocke hade bett om att få vara Några förebilder Så. Nej, nej ja, Kanske inte det, Kanske inte ja. Det kanske inte var riktigt det jag menade heller- men att det blir konsekvenser än en gång av ja. ens handlande. Att nästa gång, ja, nu, nu har det här hänt en gång. Men om, om det nu skulle vara en grej, att nej, men vad fan, det, är ganska, det är ganska härligt- att här. vi tar på bärs när vi spelar in våra poddar. Fast det har ju hänt fler gånger än så. Med, att man sitter och, och har ett avslappnat samtal i Göteborg. Inte att vi har blivit men jag menar, vi har haft gäster- som har Där vi har suttit och druckit bärs samtidigt som vi pratar Och det, det är ju för att man vill någonstans Framställa samtalet som Som att du sitter på puben och snackar mm. med en polare Bara att det är folk som lyssnar samtidigt Jag har aldrig fått någon bärs Jag var andra gången med Jag tycker ja, jag, jag kan lösa det <laughs> Går ut i Håkans garage Och, och, och knäcker en, en eh, fack där liksom eh, sen för övrigt, när det gäller Portugal så var det väl kanske den, den, den, den mest städade kvällen. Ställe, eller? <laughs> Efter den podden menar du? Vi spelade in den podden sen. Så, så var vi ute på, på Anrika Urban Beach Club. Det finns ju. Eh... I Lissabon. Det var en nattklubb där. Det det. FIFA, ja, vilken nattklubb det var. Nej, jag måste fan slänga in en rolig ja. anekdot från nattklubben här. Och jag folk, folk, tycker då. inte det här är kul, men det, det här är faktiskt kul. Vi, vi var på den här nattklubben och Urban Beach Club har då ett system. Där du inte köper med ditt kreditkort i baren utan du får ett sorts träkort där inne. Inte trä, men du får ett kort som du blippar och så samlas det på en kredit där. och sen så, så checkar du ut dig själv när du går ut livsfarligt system för då är ingen aning du kan ju aldrig få med det sig utan det, det är, så det kan ju spåra hur som helst här. det är bara eh, hos den ganska vältränade eh, killen som står i, där du går ut som eh, på olika sätt övertalar dig att betala ja, oerhört stor kill men i alla fall kom vinden då jag och Jocko, och det är, så här, det är sommar och det är varmt som fan så vi har inte så mycket man har liksom inga fickor på det sättet så, här. så och så sätter vi oss vid ett bord och träffar på Nisse Viber. alla slänger in sina kort på bordet Vilket är, är jättedumt För du vet du inte vilket kort som är ditt Och sen så beställs det in hur mycket dricka som helst Och det bara tar ta sitt kort och bara blippas Hit och dit och hit och dit Och sen ska vi gå därifrån och inse att Nu kommer ju några få en jackpot här Och några kommer få en chock eh, Och då tittar bara Nisse på, på Korthögen här nere som det, det ser ut som liksom eh, att vi spelar poker och Tar alla korten och bara Slänger dem på, på, på, på så här. Jag tar allting Det var en fin story och väldigt enkelt. Nisse var på gott humör. Den ja, tiden, var väldigt gott humör, trots att ja, det här är här förlorat. Härligt. härligt. Vad är ni stoltast över? Ja, det måste ju varit det här då. <laughs> <laughs> uh, nej, vad man ska säga. Vad är stoltast över. Ja, Jo, det finns väl några saker som, som, som sticker ut ändå. Uh, och, det här, och det är väl ofta när man har kunnat påverka till att saker har blivit Bra för du, du pratade tidigare om en maktfaktor. Att BB-folk kunde vara en maktfaktor i vissa sammanhang. Och det här är ju ett tillfälle då vi har använt den kanalen vi har. Om, om du och jag tänker på samma sak nu. För att tillverka saker menar du? Ja. ja. Eller vad tänkte du på nu? Vilke, vilken episod av allt du är stolt över pratar du om just nu? Jag tänkte på när vi samlades innan en bortamatch i Borås. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Vi samlades på motet, så ligger innan Borås. Ja, men det var innan en borta match i Borås som vi samlades. Ja, så var det. Ja. Karavanen. Ja, det var ju, det, det är en snilleblicks. Det, det är där du är skarpast i, genom tiderna. Vi brainstormar i, i, i podd. I realtid. Och får mm. fram att innan vi... Och det var 2015 när det var blå i guldstriden också. Eh, innan vi ska möta Älvsborg på bortaplan så... Drar du, du i renat Kan vi inte göra så här till Elfbox-matchen? Att vi gör ett stort jävla megakollektiv kollektiv där alla bilar åker efter bussen? Hade det varit något nina? Nej, det har varit vackert. Alla, tänkte att alla bilar. Du, du tänker blå, spelarbuss alltså? Ja, blåvitspelarbuss. Så kör vi alla bilar bakom. Alla hänger ut var sin halstuck. Så åker vi som en lång jävla karavan upp, upp ner till sidan till jävla Borås och invadera stan. Jag får gå ur det här nu. Det är klart att vi ska göra det. Och på Riksväg 40 är det mycket folk just nu eh, på grund av en match ikväll. Det är Älvsborg mot Göteborg i Borås och det är mycket supportrar som rör sig på Riksväg 40. Jag har fått reda på som eldare Bengali-eldare in till vägen och polisen som kör med helikopter ovanför. Mm, jag tror till och med att det en hel karavan blåvitt supportrar som dessutom har smökat sina bilar. Det är i alla fall vad jag har hört och de är på väg mot Borås, just nu alltså. Och det blev ju sjukt lyckat. Och det, det, där är det flera spelare efterhand som har sagt att fan, det har varit något av det sjukaste jag har varit med om. Det är helt otroligt att spela för en sån klubb och att tagningen och laddningen blev något speciellt. Och det, det är det stolta över. Det var jag över. sjukt stolt över. Ja det känner man som spelare Helt klart även som ledare att Får man det stödet så betyder det otroligt mycket eh, Sen är du stolt över Hjalmar Jonssons fot också Eftersom du har skrivit hela låten <laughs> Nej det var inte Jag är stolt låten. över dig Det var inte låten jag tänkte på här nu Utan det var ju den här eh, tävlingen vi hade va? Ja du menar så du menar, Ja det var ju när vi eh, hade en tävling med. Det var när han skulle sluta spela fotboll va? Skitsamma, vi hade en tävling i alla fall Och då så kom han då på Skickade in massa bidrag till den här tävlingen Och då tapetserade Hjalmar vänstra på första sidan på GT Och det var Samma omgångtik. dag som Hockeylaget Frölunda spelade sin första match För, för året ja. Så var det istället för det på första sidan På, på, på GT-sporten var det Hjalmar Jonssons Vänsterfot och det tyckte vi på något sätt att Det här är någon sorts avtryck som, som vi gillar Vet du vad, vem som var på första sidan idag På GT-sporten? Det, det var en stor bild på Håkan Mill Jonsson är värd all, all bekräftelseberöm som finns Fantastisk ja. människa eh, Om man ska nämna någon sak till Så är det när det handlar om Att bidra och se till att Att vinden blåser rätt Som man brukar säga eh, Det var 2018 På hösten Det började gå riktigt riktigt dåligt för blåvet. Det var motigt och det kändes Fan ett tag som att nu åker vi ur allsvenskan Och sen är det I just go goodbye. Var du orolig då Jag trodde inte man skulle åka ut För det fanns andra lag Som var klart sämre. Men klart Bromma på att kunna borta Blev väldigt avgörande Men mm. jag, nej jag tror nog inte att man skulle Att man skulle åka ut. Jag tror jag tror då att För, för, för jag har liksom haft Hela tiden haft en, en jäkla tro på den tränaren som vi har nu Och känt att det här kommer bli bra Men där och då så fick han av väldigt många orsaker Inte alla verktyg att, att jobba med eh, och jag, jag, jag kände då att vi nog bidrog ganska mycket Till att folk ändå ställde sig bakom laget Istället för att ställa sig i vägen för laget om man säger så eh, Vi... Fick ihop några bussar till, mm. till, till, till grimsta och, och få dit folk och sådär. Och jag tror inte att så här, man ska inte stå och klappa så själv på, på axeln för mycket. Det är inte, inte bussar i sig utan jag tror att, att vi fick ihop... Alltså i alla fall bidrog till en, en anda som var då... Att, en kollektivism liksom, att, att folk ville ställa upp... Att alla blåvit Nu gör vi fan det här tillsammans Alla är välkomna, alla kan bidra Om det bara är så att man står och klappar i 90 minuter Så är det värt någonting Det, det kändes på något sätt När man satte sig i bussen på väg upp då Att det här kommer vi nog ändå ta För att vi är alla tillsammans På samma gång för, för Blåvit Och det var jäkligt fint När du det... säger två bussar jag säga, vi, vi, fick, vi fick tagit två stycken bussar som finansierades av supportrar så att det var helt gratis att åka till Grimstad, så att alla skulle ha möjlighet att åka dit. Ja, det är bra. Uh, och, men jag tror, det var inte bussarna som du säger i sig som gjorde det men det blev att när vi fixade fram dem och, och skapade ett surr kring att nu finns det en enkel och bra möjlighet att ta sig dit det kostar inga pengar uh, haka på här nu så blev det nog en liten extra hype och det känns som att vi idag har väldigt mycket fokus på att om det är någon match vi måste ta så är det just den, för den kommer att vara så pass avgörande för oss. Och, och då blev det ett jävla fokus på den. Det var ju sjuk stämning uppe på, på Grimsta. Vilken kravbild har ni på Jeffrey? Du menar, alltså var man. Över, nej, men överlag, ni, eh, i det här fallet så. Eh är det ni som startar en karavan, ni är med och ser till att det blir bussar till Blåvitt vad är era krav? Vad förväntar ni er alltså, av en klubb som är på? Det beror ju på i vilket läge det är det. Är det jag menar, när, när vi pratar om vi pratar 2012 till exempel när det var en ganska stor satsning då hade man ju högre krav än vad man kanske hade 2018 när vi har en en ekonomi som kanske inte är riktigt lika stark. Och vi kan inte värva riktigt som vi vill. Och vi har en tränare som är ganska oprövad. Så det, det beror ju på var man är just nu. Men, men på lång sikt så är det ju att man ska vara ett lag som ska kunna tävla om, om titlar i Sverige. Och gärna, gärna ett gruppspel i Europa League någon gång. hade varit väldigt väldigt roligt. Alltså min utgångspunkt är väl att IFK Göteborg har varit den både största och bästa klubben i, i, i Sverige i, genom tiderna så att säga och, och min kravbild att att vi ändå ska tillbaka dit för det, det är där det är där vi hör hemma som som klubb sen om vägen dit går genom att komma nia allsvenskan fem år om man, så, länge jag, så länge jag känner att ledningen ändå vet vad de håller på med och har en plan så kan jag stå bakom att komma nya i några år om jag vet att det är rätt väg tillbaka. Men tillbaka det ska vi, för det, det ligger fan i, men det är så i, super, i hela DNA tycker jag. det är ju ett superlångsiktigt mål. Ja, du vill inte Du vill inte sätta upp lite delmål och sådär. Nej, men det är viktigare att, att vi hamnar rätt i slutet För du, du är ju ganska unik där. Jag tror det är jävligt svårt så här. För en, en supporter och säga så säga men det, vi ska ha nio skitår nu. Ja, det var, det var, det var grovt kanske. Men ja. Sen så kan jag ju såklart brinna av bara vi slår en dålig passning i sitt led också. Så det jag ska inte tro. Och utmåla mig själv som något jävla helgång i det här läget. Ja, men det som supporter så får man ju göra det. Går man på matcherna och betalar och tittar på fotboll så får man göra det. Jag det har inga är det så, verkligen? Nej, vi har inga problem med det. Jag tror inte de flesta har inga problem med det. Man med får en... brinna av med det. Ja, absolut. Ja. Ut och vissa känns än en gång, det är känslostyrd verksamhet så länge man uh, har någon typ av vettighet direkt efter och förstår att individen har försökt göra sitt bästa ändå. Men, mm. men, men ja, både jag och jag. bara för att jag lägger pengar, så rättfärdigar inte det. Att jag ska få bete mig hur jag vill Nej, men nu, alltså, om, nu pratar vi om att någon blir förbannad För att någon slår en felpass Nu menar jag inte att du springer in på plan och slår individen Eller mm. något annat, eller något gör något olagligt Eller gör något som försämrar fotboll. Men om du sitter på läktaren och blir, förbannad. Och blir förbannad Det är ju inga konstigheter För troligtvis blir du ganska glad när du är i mål i nästa mm. sekund men kanske, Och då, blir det ju, då är det en annan femma Man kanske ska tänka att man ska inte vara förbannad För en passning en tre dag senare och ja, men då har man, inte har uh, släppt den då är man kanske ute och, och ja, då och tror man var väldigt dåligt själv ja. då har man nog ganska stora issues själv i sitt eget privatliv det är så att du säger att jag ska släppa Tom Petterssons miss då från 2015 ja, det nu. hjälper ju inte Du, jag skojar. Mår, mår, du, mår du bättre idag av det? Så kanske du ska fortsätta. Med det, men då mår du inte bättre? Han mår så det. dåligt. Ja, jag skojar. Med det. Ja. Då går vi nästa äh, mm. fråga som vi har fått. Om ni skulle ranka ett enda top ett BabyPod moment, vilket är det? Gick det inte något rykte om om det var om Ronaldinho tror jag så här att han pappa... pappa såg av högerfoten Nej men att han typ gipsade det andra benet så han skulle för... det, är, det är lite som det här eh, gamla klassiska och nu måste jag kolla om, om det är någon mer som känner till det Där. Dominik Hasek målvakten Är det någon mer än jag som hört det här ryktet Någon gång runt 1994 Vi sitter och snackar hockey här ja, men Är det någon mer än jag som hört det här ryktet Någon gång runt 1994 om att ja, Dominik... Ja, Dominik Hasek målvakten Dog på isen Så de opererar han på plats Genom att ta ett rävhjärta Och värma det i mitt Och sen sätta i det igen Och sen fortsätta han stå Det här är något, något som du har drömt Nej, I lördagsnatt. natt Att det här är riktigt det, det. det här är riktigt Jag fattar att det inte är sant Jag fattar att det inte är sant Rävhjärta men... Varför då? För jag var sex år då Men hela grejen är att Jag Det, var det är det dummaste jag har hört för länge Jag hörde Jag hörde en annan person Säga att han hade hört exakt samma sak Som inte var från Möndal Han var från Södertälje Och sen hörde jag en kille som var från Norrland Som också rörde så det måste vara varit en skrön Och så jag det inte, jag vill höra hur många kände till den här skrönan Hashtag babypodd för helvete Tacka mig i det, babypatrik heter jag på twitter rävarhistoria Ja, var var vi någonstans? Ja, Ingen ja, vi aning Hur fan hamnar vi där? <laughs> ja Men som sammanfattning här då Ja Så tror du att äh, du har verktygen som krävs för att äh, komma riktigt långt i karriären? Det handlar bara om att äh, träna hårt och äh, omsätta det så att säga. Exakt. Försök undvika rävjakten. <laughs> Det är inte intressant Men Fortsatt riktigt istället Fortsatt stå <laughs> Vänta jag ska få ta mitt rävhjärta Så <laughs> Som de först <laughs> Vi har en fråga till här Som kanske är I, i Någlunda, På samma nivå Vad är det sjukaste, konstigaste sakerna som har hänt? Ja ett sånt Galet minne jag har det är när vi hade Hade det glänt ni Och det är <laughs> Ja, och det, är, det och det är också när vi spelar in på Brew House. Eh, och det ska tilläggas att våran studio låg på fjärde våningen. Du var tvungen att komma in genom en dörr först. För, för att ta dig upp för att ta dig ut så åkte du bara hissen ner. Men för att ta det upp så var det där. Ja, men alltså Det var ju studios där folk har, hade extremt jävla dyr utrustning. Ja. Det var ju någon sorts Fort Knox att ta sig ja. in där med gallegrinder och, och blippar och övervakningskameror och det, det där. Där valsar man inte in bara. Nej. Och då så står vi i alla fall. Jag väntar på samtalet från Glenn att han ska komma och vi, har, vi sitter i våran studio och öppen dörr. Och från ingenstans så hör jag Från hissen såhär, Hallå <laughs> hallo är det någon här Så, och, och går ut och tittar då, Och då står ju, sitter ju Glenn fast då, <laughs> I hissen Och har liksom på något i alla vänster liksom, Snacka sig in Och han vet inte ens liksom, om vi har studion liksom sig in Och står då med en god Genotonic i handen man, man, man, trycker, man trycker upp sig i hissen Och så kommer man till ett våningsplan så öppnas hisstdörrarna Men så är den en gallig framför Så att så hon det. förstår varför vad du pratar om ja, ja, men det ska också tilläggas att det var många steg För att ta sig dit, så att han en stod där han stod Var en chock men det sticker just stortet ut en gin och genom gallret Ja, men det var väldigt roligt Och då hade han eh, varit på ballettdagen innan i Stockholm mm. Och så hade han satt sig på extra tusen Skulle vara med i BB-podd Träffat på Gio Wallner på tåget Så hade han suttit och, och tagit på par där Det här var en god lördag, det var en sommardag minns jag Och... Eh, Och så här, jag bara, hur fan kom det ens hit? Och då visste han inte riktigt hur han hade kommit in För han var riktigt lite dörrad Så, här. så att han lekte lite så här David Copperfield <glar> Glenn Och sen kommer han i alla fall in då Och ser så, så vi på den, men det är så här, riktigt roligt minne Och så berättar han alla sina anekdoter från Liverpool Han gjorde han <glar> Han är bra på det ja. Ja, de kan han. han är bra på regler ja, ja. Om man ska se en annan som, som var lite sjuk det, vi, det kanske är lite hybris då På den tiden men Blåvit skulle lansera ett nytt bortaställ va? Mm. Det lila stället från Kappa var det? Ja, och, och i, i samband med detta så skulle vi spela in en podd med en före detta Blåvit-spelare som inte vi inte behöver prata så mycket om alls faktiskt. Nej. <laughs> Men då fick vi i alla fall för oss att det vore ju kanske en kul idé att lansera det här borta stället i podden. Det har jag aldrig gjorts förut. Det har aldrig presenterats ett fotbollställe i en podcast. Och det kan man också, när man tänker på det kan man tänka att det kanske finns en anledning till det. Det var idé. Just radiomediet är ju inte kanske helt optimalt för att visa saker visuellt. Men det tyckte vi att det gör vi. Ja, Potter skulle ha någon kamera och fotat det här. Det var inte fel på kameran, det var ju fel på personer som använde kameran. Och det var jag. Det var ju, jag köpte ju en jättefin kamera början. Men jag fattar inte alls ni skulle alltså lansera det nya matchstället ja. i, rad, i, I en podd Hur gör man det? Ja. Du hör ju hur dumt det är Ja, verkligen ja. Och, det var... och, och det tillät IFK också ja. Ja. Eller ja. gjorde ni det på eget behov? Nej, nej, nej. hur nej. skulle vi få tag i det stället? Det är ju fantastiskt ja Men det, det med facit i hand Var det Andrej som var marketer? Nej det var inte Andrej som var ja, äh, <laughs> Andrej hade aldrig släppt fri lösa nej, på den Och grejen. det kan jag Det kommer säkert komma sen Men om, om det kommer vara så här: Om man ångrar någonting så, Det kan jag känna att där, det där skulle man kanske själv tänkt Det här gör vi inte Men där och då var det så äh. Det finns ju en en, en en annan rolig grej som är, är du, Som är hemlig kan jag avslöja den med, med han, amerikanen. Jag kör han, eh, Vi hade ju Mix som var eh, när han var klar för att skjuta med i bb -pod. Och vi upptäckte ju att det är, så här, Mix Diskerud är den perfekta människan. Oerhört snygg. Ja. Jag, jag ser ju hur Råkan så här, du gillar inte att generalisera människor, men man, man kan göra det så. Då. Oerhört snygg, så här, eh, extremt elegant, duktig på fotboll, väldigt tal, för han hade ju alla attribut då och då sa jag Jocke så här, fan, det enda han inte kan det är att spela gitarr så vi måste bygga myten kring att Mix Diskerud kan spela gitarr och då gjorde vi det så på, på, i det avsnittet så spelar Mixit jag tror inte han sjöng, jag tror bara att vi spelar gitarr men då är det faktiskt jag som sitter och plinkar Just för att vi ville bygga myten uh, Mixtisker ut Vi ville sätta pricken över i det Han spelar Sweet Home Alabama va? Gjorde han det? Ja. Vad blir det för låt då? Vilken sång kör vi? Jag tror uh, vi går med en uh, Amerikansk klassiker Sweet Home Alabama <laughs> Turn it up Jag har inte spilt på ett tag Men du ser att det uh, Där, där. Blev han komplett efter detta? Då blev han en komplett människa Fick han ut det också? Det tidigare. vet jag inte Jag följde honom inte i Göteborgs natten det efteråt, Men det. jag misstänkte äh, äh, Mick Diskerud lärde mig också för övrigt Att man skulle använda Snapchat-kameran För att ta selfies på sig själv För att den var mycket mer generös Mot porer och dylikt då, så, här. så när jag, vi skulle ta någon bild Inför avsnittet som vi ska släppa ut. Såhär, nej, nej, nej, så, så nej nej nej, inte den. Nej nej nej. Du måste använda med en snapshot. han han han hade koll på hur man vårdade sitt, sitt varumärke. Sitt egna varumärke. Ja. ja. Eh, vi, vi hjälpte ju an med det också hörr. Ja. Tankar på ja. gitarren. Ja. Vi vi, ja, vi hade eh, Vad tycker du om det? Alltså, jag går inte igång på sånt. Alltså. Nej, jag gör inte det. Jag förstår ju grejen liksom. Jag går inte igång på. Jag har det, svårt. Det, är, det är nog svårt att sälja dig på det. Ja, ja, men det är lite det. det när man, jobbar man som sportchef. Så jag vill inte säga att de ska vara bra på fotboll. Jag skett rätt bra i, i det andra. Sen fast det ju naturligtvis. Men ja, jag värvade ändå Darien Bojanic ja men det var för att för att man så att han var en bra fotbollsspelare. Något annat. Men, det, men jag jag är ju fullt medveten om att det, det räcker inte idag det är det mer man säljer ju så mycket mer det är ju en helt annan en helt annan värld. Men jag var intresserad av Det Det, av där, han, det, det där handlar väl kanske snarare under, på kontot eh, skapa hype och mer publik jag, till vi. Jag, jag förstår det, men det var inte min uppgift. Det Nej. var eh, marknadsavdelning så jag är fullt medveten om det. Och det är ju någonting som ni har hjälpt till med naturligtvis att få upp intresset ytterligare. Du hade en grej till vet jag, som du ville ta upp i den här. Ja, men det var ju när vi spelade in. Det fanns laul igen. Det är dock sekundärt att Robert var med. Men det som händer är att när vi spelar in Så får vi höra under inspelningen att Tobbe Nilsson dagen efter ska eh, presenteras som assisterande tränare för år. Vi råkar få den informationen där och då. Och Robert är ju en oerhörd eh, romantiker av Tobbe Nilsson till exempel. Han mm. tycker ju att det är den bästa människan i världen ungefär. Mm. Så jag vet inte om det är medvetet av oss att vi trycker honom lite åt det hållet i snacket eller om det kommer av sig själv, det vet jag inte. Men det var i alla fall Det här landade någonstans i att hans masterplan för, eh, för hur blåvet skulle komma tillbaka det var ju att eh, Tobio Nilsson skulle in i organisationen. Och under tiden sitter vi och vet om det. Och det blir en oerhört, då. oerhört märklig situation, sjuk situation på alla sätt och vis. Och då vet jag att då, som en subtil hint så spelade vi What If God Was One Of Us som, sista, som, som utgångslåt den dagen. Och så var det så här, tog det ju nio timmar och sen var pang, han är klar. Det finns ju ingen som inte kan gilla fotbollsspelaren Tore Nilsson. Nej. Nej, det ska man också veta när man, när man lyssnar på BB-podd. Ibland så betyder musiken mer än vad man tror. Ja, man ska alltså tänka till när ni spelar musik. Nej, men att ja. det kan finnas någonting bakom som kan hända längre fram. Ja, eller att det För finns... Att ni en... har fått reda på saker som ni egentligen ni kanske inte ska ha reda på. Att det har hänt. Oh, ja, det har hänt. Ni har gjort 200 poddar. Vilket är det mest spelade avsnittet? Det är faktiskt ett extremt otippat avsnitt Och det en, har du fått det som lyssnafråga eller? För det är en väldigt, väldigt vanlig fråga som vi får det, är... det, det finns ett väldigt tydligt svar va? Ja det finns ett väldigt tydligt svar Det, det är ett det avsnitt som är väldigt mycket mer spelat än alla andra Det har, jag tror det är över 150 000 lyssningar nu Vi Oj. kan nog tyvärr inte ta åt oss äran för det är helt själva Det är ett, äh, det är ett avsnitt som heter rock Rock'n'Roll-fotboll va? Stämmer och gästen är det en väldigt speciell gäst Det är Daniel Svensson som är tidigare trummis i bandet Inflames In Flames, ja. Och detta råkade vara precis när Daniel skulle lämna Eller eventuellt hade lämnat Han hade precis lämnat Inflames och, och, och han hade inte gjort någon media Och gjorde då sin första, som jag har förstått I första intervju hos oss Och jag kan säga så här vi hade extremt mycket lyssning från Asien <laughs> Hade vi i det här avsnittet Det går ju att mäta och vad lyssningarna kommer från. Och också det avsnittet som har sämst så kallad drop-off rate. Att folk hoppar av väldigt snabbt när de upptäcker att det här, det här är... är ju på svenska för det första. Ja. I, i, helt det, det visar ändå hur stora Inflames är. Ja, men han, ja, ja, han berättar väl ändå i avsnittet om eh, varför han inte spelade med det. Det är ju frågan vi väl ändå har för mig. Det tror jag. Även ja. om, men det var ju inte så här, när vi hade honom så var inte det planen. nej Men det, det var det utan tvekan... Det mest spelade avsnittet är det. Starkaste ögonblicket då? Det var jävligt jobbigt på riktigt när Tobbe förkunnade att han skulle sluta. Det var ja, tufft. Ja, det blev lite så här känslosamt. Alltså, för, för då hade han ändå berättat det för truppen och så. Men när han skulle säga det här och så sa han ju det liksom i, i podden. Förklarade Och det för alla? Det var, jag tror att han hade samlat på sig rätt mycket men han blev själv ganska känslosam när han mm. pratade om det. Och det var rätt jobbigt att se på. Han, man, tyck, man såg att han, det här var jävligt jobbigt för honom. Det var, det var tufft. Sen tyckte jag också det var ganska så här starkt ögonblick. Eh, när vi hade Sebastian Eriksson som gäst första gången. Och han eh, ja, men han förklarade sin kärlek till Blåvitt. Och varför det var så viktigt för honom. Och hur jävla jobbigt det var när han inte kunde vara med och bidra. Och Sabban han, han kan kännas lite så tvär och, och, och svår ibland på utan Men när man väl när man väl får igång honom så är han en jävla god kille så. Det är ju en fantastisk kille, också ja. känslostyrd och naturligtvis när han spelar så har han jättemycket känslor i, men det är ju Positivt kan jag tycka. Absolut. Han kan ju få kritik för att han visar för mycket känslor. Mm. Men det är ju Sebban och Skulle man ta bort det från honom, så skulle det inte vara Sebastian. Nej, men vi, såg, vi såg ju innan vi spelade in här nu, så såg vi bilder på Sebastian i en Genoa-tröja va? Mm. Ja, stort grattis till Sebastian. Ja, ah, och, och, och även om man tappar en kille ur råvet så är det få gubbar Man unnar så att säga en chans till så mycket som Sebastian. Så att det, det, det, det har vi väl. Och göra med att hans, hans sätt att vara ändå lyser igenom att det är 100% äkta. Han är supergenuin och framförallt supergenuin blåvit från daget. Jep. Man får ju, ändå, får ju ändå säga att det är ganska fantastiskt att han gjort 200 avsnitt. Alltså det krävs ju ändå en tål, att man är, har ett stort tålamod och man orkar. Majoriteten orkar ju inte göra 200 avsnitt. Det, man behöver ju vara ganska uthållig. Och. Man behöver ha kunnat springa ut biptestet. Nästan, mm. Nästan Nästan. Lite. Nästan behöver man det. Så det är faktiskt inte det är inte bara. Många startar ju saker, men om man fullföljer inte, så Nej. där ska ju ni ha en enorm kred. Tycker jag. det tycker jag ni har varit fantastiska. Jag håller ju naturligtvis med, inte med i allt ni säger och gör. Men ser man på att ni har gjort 200 avsnitt, ni är med på i rariv kutubari Så får man ju säga ett stort, stort grattis till 200 avsnitt. Eh, imponerande. Tack. Hur kommer ni fira? Alltså, det, det är det vi gör nu. Ja, vi gör ju det nu. <laughs> vi sitter i Håkan Mills hem och spelar in avsnitt 200. Det, det måste ju vara fest nog. Ja. Han kanske till och med bjuder på glass i slutet Ja, det är inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Bra glas Vi, ja. vi är ju inte de som, som slår på den stora trumman i onäran. <laughs> <laughs> men något måste, ni ja. något måste ju hända. Vi, vi kommer köra en 200-avsnittsfest. I alla anspråkslöshet ja. faktiskt. Blir det festen 3.0 då? Jag vet inte vad Nej. punkter och kommatecken ja. ska vara Nej, men Vi kommer köra en god och härlig eh, liten fest för att fira då att vi har lyckats kräma ut 200 Avsnitt med blandat innehåll Var och när är detta? Jag tänker att jag börjar med att säga när det är Och då är det så att vi möter då Helsingborg i en träningsmatch På Bravida Arena den 8 februari eh, Och vi tänker att vi kör festen efter det För det här är en god lördag Och man har äntligen samlats med alla goda vänner igen Då samlas vi givetvis på Jag vet inte, du kanske kan säga en plats En restaurang i Göteborg, någonting Du kom på ett ställe Jag har hört att eh, Olividal-restaurangen där är fantastisk Då kör vi där Ska vi säga klockan 16.00 så drar vi igång Detta lilla balunset Det kostar ingenting va? Nej, det är klart det inte kostar någonting Nej. Det är ju du och jag Det kommer säkert dyka upp eh, spännande gäster och, och kul grejer. Eller? Förra gången vi gjorde det här så stod jagus August Erlingmark i baren. Ja. Bara, bara det säger ju någonting. Så att vi kommer göra en riktigt rolig och god kväll. 16.00 efter matchen mot Helsingborg. Samla ihop gänget så ses vi på Liberal. Har börjat dra ihop sig eller? Det, jag vet inte, är du nöjd Håkan? Jag är ganska nöjd faktiskt Jag har inte suttit i den här positionen på det här sättet Och frågat två Rutinerade poddar På det här sättet så Jag tyckte nog att det gick ganska bra känns så. Ja. Vad tycker ni? Känner du att det är något svar som du inte fick svar på Eller känner du dig irriterad över något svar? Att du inte är... Nej men ni är ju ganska öppna Det kan man inte säga något annat Det är inte så att ni döljer saker Och det är väl det som är, kanske är er storhet. Ni är ju ganska äkta ändå När vill du göra en fyllepodd med oss? Jag vill inte göra någon fyllepodd. Jag kan Jag tar gärna en bärs eller ett glas vin, men inte i en podd. Vi tar bort mikrofonerna då. Ja, det gör vi. Då får vi väl säga extremt stort tack till Håkan Mild för att han har velat programleda det här avsnitt 200 av Babypodd. Tack så jättemycket, Håkan. Ja, tack så mycket själva, och det har varit intressant, absolut. Och Vi får väl säga efter också. Tack alla lyssnare som lyssnar på det här programmet och säga jag säger än en gång stort grattis till erand 200 podd det är stort faktiskt tack ja. O gurna berg, lasse weer muziek, je in gang, dan de de je zit in gang, de wargen, je zit de De kong. De huidige als sken, som en ons in de skies. Mijn wat je zei, het woord voor de voor het Ho, in ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho,